Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ashhadu an la wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wahai yang taat Allah dan Rasulnya, fakad faza fauzan agama. Ama bakti, fana istiqal hadith kitab Allah. Wkhairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sharil amuri muhdathatuh, wakulla muhdathin bid'ah, wakulla bid'ah zulalah, wakulla zulalah fil nar. Para hadirin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kita kesempatan Untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi Salat maghrib secara berjamaah Dan kita tahu bahwasanya keutamaan salat di Masjid Nabawi Sangat luar biasa Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masjiwahu Sungguhnya salat di Masjidku ini Di Masjid Nabawi Lebih baik pahalanya Lebih baik daripada seribu salat di Masjid-Masjid yang lain Masjid-Masjid yang lain ya, Selain Masjid-Haram dan Masjid Al-Aqsa, maka pahalanya cuma satu. Kita sholat di Masjid Istiqlal, sama dengan sholat di Masjid rumah kita, di tetangga kita, sama dengan sholat di Masjid Ampel, tidak ada bedanya, semuanya pahala cuma satu. Adapun tiga Masjid yang utama, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa, maka memiliki kekhususan. Di antara Masjid Nabawi, barang siapa yang sholat sekali di Masjid Nabawi, dan sholat ini umum mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah, maka dia memperoleh pahala seribu kali lipat, lebih banyak daripada sholat di masjid Masjid-masjid yang lainnya. Dan pada malam hari ini, InsyaAllah kita akan membahas tentang surat ashshams, yaitu wasshamsi wa duhaa, wasshamsi wa duhaa. Surat ini disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang masyhur yang sering kita ulang-ulang tentang kisah e, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taalaalainhu yang jika dia solat isya solat bersama Nabi SAW. Setelah solat isya, kemudian Muadz bin Jabal pergi ke kampungnya, kemudian menjadi imam solat isya di kampungnya. Jadi beliau solat dua kali. Satu saat Rasulullah SAW Salat isyaknya lama, terlambat Sehingga akhirnya Muadzin Jabal pun Terlambat datang ke kaumnya Dan dia sudah ditunggu oleh kaumnya Dan tatkala sampai di kaumnya Muadzin Jabal sudah terlambat datang Dia kemudian membaca surat Al-Baqarah Tatkala salat isya. Akhirnya ada sebagian orang, ada salah seorang yang keluar dari jamaah Dia lanjutkan salat sendiri Maka tatkala mengatakan hal ini Muadzin Jabal pun marah Dan dia mengatakan hal nafakta apakah kau munafik wahai fulan, maka si fulan ini pun melaporkan kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang Muad yang salat isya dengan surat yang sangat panjang, surat Al-Baqarah maka Nabi SAW menegur Muad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan berkata, afattanun antaya Muad, apakah engkau membuat fitnah wahai Muad, membuat orang akhirnya keluar dari jamaah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam afala sallaita bisubihisma rabbikal a'la wasyamsi wadhahaa wal laili idza yaksha kenapa kau tidak salat mengimami mereka dengan membaca subihisma rabbikal a'la atau wasyamsi wadhahaa atau laili idza yaksha ini diantara surat-surat yang disunahkan untuk dibaca tatkala ya, solat isya yang salatnya enggak terlalu panjang dan meringan-ringan bagi uh, para makmum ya karena tatkala seorang menjadi imam dia memperhatikan kondisi makmum di sini dalam surat ini dalam hadis ini disebutkan tentang surat ashshamsi wal duhaa. Para hadis ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surat ashshams adalah surat makiah dan sering kita ulang surat makiah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Di awal surat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan banyak sumpah untuk menegangkan satu perkara, ya. Bahawasanya sungguh beruntung Orang yang mensucikan jiwanya Allah menegaskan bahawasanya dalam surat ini Tujuannya Allah ingin menjelaskan bahawasanya Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya Untuk menekankan hal ini Maka Allah SWT membuka dengan beberapa sumpah Beberapa sumpah Allah buka dengan bersumpah dengan matahari Kata Allah SWT wa Wasyamsi waduhaha Demi matahari Dan demi duha nya, Demi sinar yang Bersinar di waktu duha Wasyamsi Demi matahari Allah bersumpah dengan benda-benda yang Allah kehendaki Dengan makhluk-makhluk ciptaan yang Allah kehendaki Di antaranya matahari Makhluk yang besar Yang diketahui oleh seluruh orang Di atas muka bumi ini Siang hari mereka melihat matahari dengan cahaya yang begitu ya, Menyinar Dan Setelah itu Allah mengatakan Waduhaha. Demi duhanya matahari Duhaha Ha yang terakhir, ini kata lomir, kata ganti orang ketiga atau kata ganti ketiga, kembali duhanya, nyanya ini kembali kepada matahari. Nyanya kembali kepada matahari. Jadi Allah mengatakan demi matahari dan demi duhanya matahari. Demi duhanya matahari. Sebagian salaf berpendapat bahwasanya duhaa maksudnya adalah demi siangnya. tapi pendapat ini kurang kuat karena nanti akan datang Allah bersumpah dengan wannahari, dengan siang. Oleh kerana yang dimaksud dengan duha di sini adalah maknanya duha Dan kita tahu makna duha Makna duha adalah waktu cahaya matahari keluar tak kala, eh, sekitar seperempat jam setelah matahari terbit Itu awal dari waktu duha Jadi kalau kita ingin mengetahui awal waktu duha Maka kita harus tahu waktu sunrise kapan matahari terbit Setelah itu kita tambah seperempat jam Itulah waktu duha Dan kapan berakhir waktu duha? waktu zuha berakhir sekitar 10 menit atau seperempat jam sebelum adhan zuhur selama dari waktu seperempat jam setelah terbit matahari sampai 10 menit sebelum zuhur, maka itulah waktu untuk melaksanakan solat duha. dan Allah bersumpah dengan duha, wa syamsi wa zuhaha setelah itu Allah bersumpah dengan rembulan, kata Allah wal komari idha talaha demi bulan yang mengikuti matahari yang mengikuti matahari, karena kita Setelah matahari terbenam baru kemudian muncul rembulan. Ada yang mengatakan dikatakan demi rembulan yang mengikuti matahari, karena bulan tidak mengeluarkan cahayanya dengan sendiri, tetapi dia membiaskan cahaya dari sinar dari matahari kemudian mengeluarkan cahaya. Ketika kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wanahari idah jalalah" demi siang yang menampakkannya. Nya di sini pun ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Wanahari demi siang bila menampakkannya ini maksudnya apa jallaah itu menyingkap demi siang yang menyingkapnya ada yang mengatakannya di sinilah zulmah adalah kegelapan demi siang yang mengungkapkan menyingkap kegelapan sehingga kegelapan tersebut hilang berganti dengan siang dan ibnu jarir rahimahullah dalam tafsirnya Beliau memilih seluruh kalimatnya-nya-nya, kata ganti-kata ganti, kata ganti ketiga ini kembali semua kepada matahari. Karena yang pertama kali disebutkan di awal surat, وَشَمْسِي demi matahari, وَشَمْسِي وَضُحَاهَا wa Demi matahari dan demi duhanya matahari وَالْقَوْمَرِ إِذَا talaha Demi rembulan yang mengikutinya, mengikuti matahari Semuanya kembali kepada matahari وَنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا Demi siang hari yang menampakkan sinar matahari Waleililidayak Shahar dan demi malam yang menutup matahari, semuanya kembali kepada matahari. Ini pendapat yang kuat. Wamirnya semua kembali, kata gantinya semua kembali kepada matahari. Kemudian Allah melanjutkan sumpahnya, wasama'i wa ma'banaha dan demi langit dan ya, bangunan langit tersebut. Di sini pun para ulama ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan ma di sini adalah ma mausulah Ya, sehingga artinya demi langit dan demi bangunan langit yang begitu kokoh. Dan ada yang mengatakan ma di sini adalah ma uh, uh, maaf yang pertama ma adalah ma masdariah, sehingga artinya demi langit dan bangunan langit. Dan pendapat yang kedua mengatakan ma adalah ma mausulah artinya wasamai wa man banaha, yaitu demi langit dan demi yang menegakkan langit, itu demi Allah subhanahu wa taala, demi langit dan demi Allah. Kemudian kata Allah, Wa al-ardi wa matohaa, demi bumi dan demi dibentangkannya bumi tersebut. Sama, di sini juga ada dua pendapat. Ada para ulama yang mengatakan madisialah ma'mas dariah, sehingga artinya demi bumi dan bentangan bumi tersebut. Dan ada yang mengatakan ma'usulah, artinya demi bumi dan demi yang membentangkan bumi tersebut, Yaitu demi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir Allah mengatakan, Wa nafsii wa masawaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya fa alhamaha allah subhanahu wa taala menganugerahkan kepada jiwa tersebut kefujuran kefasikan dan ketakwaannya para hadirin rahmatillahi wa ta'ala inilah sumpah yang Allah sebutkan di awal surat kalau kita perhatikan bahwasanya Allah menyebutkan dua pasangan kata allah wasyamsi wa duhaaha wal demi matahari demi rembulan Wanahari ida jalalah, walaili ida yaksha. Demi siang, demi malam. Allah mengatakan, wasamai wa ma banah, demi langit dan bangunannya; walardi wa ma toha, demi langit dan demi, demi bumi. Sekarang akan Allah ingin menjelaskan, ada dua bagian, ada matahari, ada rembulan, ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi. Demikian juga jiwa, jiwa ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk. Jiwa ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk. Oleh kerana Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Demi nyawa. Wa nafsi wa nasawaha. Demi jiwa. Demi nyawa. Yang Allah sempurnakan penciptaannya. Dan Allah pantas untuk bersumpah dengan jiwa. Karena jiwa ini perkara yang sampai sekarang tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya dan rahasianya. Oleh kerana, ya rasulullah alaihi wasallam tentang ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang hakikat ruh. katakanlah bahawa sesungguhnya ruh itu urusan Allah subhanahu wa taala dan kalian tidak diberikan oleh Allah kecuali sedikit, hanya sedikit ilmu. kemudian kata Allah subhanahu wa taala, faalhamaha, fujurah wa takwaha. Allah yang memberi ilham kepada jiwa, kefajiran dan juga ketakwaan ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir pendapat yang pertama menyatakan setiap jiwa pasti sudah bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan karena jiwa diciptakan di atas fitrah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap manusia di atas fitrah dan fitrahnya tersebut membawa dia untuk bisa membedakan mana keburukan dan mana kebaikan dan jiwa pada dasarnya tidak suka dengan keburukan dan senang dengan kebaikan oleh karenanya setiap manusia, dia bisa merasakan dalam dirinya ini baik atau buruk. Dusta tidak ada yang suka dengan kedustaan. Setiap jiwa tidak ada yang suka dengan kedustaan. Bahkan pendusta pun tidak suka kalau dia didustai. Kalau ada orang pendosa terkenal sebagai pendosa kita bilang wahai pendosa dia akan marah dia tidak mau dibilang apa pendosa dia tidak suka tidak suka dikatakan sebagai itu benci dengan ke kezalimah -ke benci dengan uh, kefasikan -ke demikian juga seorang yang zalim yang suka berbuat zalim kalau kita mengatakan wahai fulan wahai si zalim maka dia akan marah oleh kerana ya, berhadirnya nabi allah swt Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia ya untuk menunjukkan ini jalan yang benar dan ini jalan yang yang salah. Dan secara fitrah manusia bisa mengetahui ya, mana yang benar dan mana yang salah. Kecuali kalau datang syubhat itu yang perkara. Kemudian datang pemikiran datang syubhat. Terkadang fitrah orang bisa berubah. Namun ada perkara-perkara yang fitrah masih tetap terjaga seperti buruknya dusta, buruknya eh, kezaliman, ya, buruknya mencuri. Ini dusta apa? Jiwa tahu ini perkara yang yang buruk. Buruknya zina. Ini jiwa tahu. Oleh kerana seorang yang sengaja melakukan keburukan berarti dia telah memilih keburukan tersebut. Allah mengatakan faal hamaa fujurah watkuha. Allah memberi ilham kepada jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaan. Ini pendapat pertama di kalangan para ahli tafsir. Pendapat yang kedua, kata mereka sebagai ahli tafsir faal hamaa fujurah watkuha. Allah memberikan ilham kefajiran dan ketakwaan pada sebuah jiwa. Ini berkaitan dengan takdir. Bawasanya setiap orang apa yang dilakukan oleh seorang di atas muka bumi ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kebaikan yang dia lakukan maupun kefajiran yang dia lakukan maka sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Muslim, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, arai ta'fima yamalun nas, bagaimana menurut engkau tentang apa yang dikerjakan oleh manusia sekarang? wa yakdahun fihi dan dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan tersebut apakah amalan-amalan tersebut Sesuai dengan takdir yang telah lalu, ataukah berdasarkan perkara yang akan datang? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa seluruh amalan manusia itu berdasarkan takdir yang sudah tercatat. Kemudian Rasulullah Sallam membacakan firman ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wastadiku dalik dan pembenaran akan perkataan saya". Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "F'alhamah Fa fujurah wa taqwaah". Allah memberikan ilham, ya, berupa kebaikan, kebaikan seluruh perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala semua yang kita lakukan sudah tercatat di takdir Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui apa takdirnya, tidak ada oleh kerana antara faedah beriman kepada takdir seorang tidak menjadi ujud dengan amalan salehnya tatkala dia beramal saleh tatkala dia berhaji tatkala dia umrah dia mengatakan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa bukan peran saya dalam hal ini Allah yang memberikan ilham kepada saya sehingga dia tidak sombong kemudian juga tatkala dia ya tatkala dia melakukan amalan saleh dia tidak bangga dia mengatakan saya tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan saya tidak ada yang mengetahui rahasia takdir kecuali Allah Subhanahu wa Pertanyaan jika ada seorang yang berkata, ya Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, maka buat apa saya beramal soleh? Jawabannya, kalau kau tahu kau masuk neraka, tidak perlu kau beramal soleh. Tetapi kau tidak tahu kau masuk neraka atau masuk surga. Kalau kamu tahu kamu sudah ditetapkan masuk neraka, tidak usah beramal soleh. Pertanyaannya, kamu tahu tak kamu ditetap masuk surga atau neraka? Kamu tidak tahu dan tidak ada yang tidak ada yang tahu. Hanya masalah takdir adalah masalah yang tidak bisa ditangkap oleh otak kita. Kita tidak bisa mencerna ini rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana dalam Al Quran Allah menutup segala pertanyaan yang ditujukan ada Allah subhanahu wa ta'ala karena sering syaitan datang kepada kita kemudian mengatakan kenapa Allah mentakdirkan demikian kenapa begini, kenapa begitu kenapa Allah mentakdirkan iblis masuk neraka jahannam kenapa Adam ditakdirkan keluar dari surga dan macam-macam maka Allah mengatakan lah amma aluhum aluhum. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan dan mereka lah yang ditanya tentang apa yang mereka kerjakan otak kita jangan kita anggap otak kita ini canggih otak kita ini penuh dengan kebodohan penuh dengan kejahilan Bisa kita pikirkan Banyak perkara yang tidak bisa kita renungkan Terus kita berbicara tentang rahasia Allah Masalah takdir Itu rahasia Allah yang tertutupi Tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah Subhanahu SWT Oleh kerana Allah melarang Seorang yang sering bertanya Kenapa begini, kenapa begitu Dia mengolah otak dia Sehingga akhirnya dia menolak takdir Ini tidak benar Oleh kerana di antara rukun iman yang harus kita yakini adalah rukun iman yang keenam beriman kepada takdir. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaaha man zakkaha Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Inilah kenapa Allah mendatangkan sumpah yang begitu panjang. Washamsi wa duhaaha walqamari idza talaaha wan nahari idza jallaaha wal laili idza yakhaa wa as wa ma banaaha wal ardi wa ma tuaha wa nafsiha wa ma sawwaaha fa alhamaha bujura wa taqwaa. Jawaban sumpah ini juga buat untuk, untuk menjelaskan qada aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qada khaba bandasaha. dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah menjelaskan bahasanya manusia ada dua model Ada manusia yang berusaha Mensucikan jiwanya dan ada manusia Yang menguapari jiwanya Allah telah memberikan petunjuk kepada dia Ini jalan kebenaran, ini jalan keburukan Wahada inna unna jedain Kau memberikan petunjuk kepada dia Jalan kebenaran dan jalan keburukan Dia yang memilih, kalau dia ingin mensucikan jiwanya Dia pilih jalan kebenaran dan wazah uh, koda Allah menzakah dan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya ini butuh perjuangan, butuh perjuangan. Tidak mudah kita mensucikan jiwa kita. Terlebih lagi Allah menciptakan dunia dipenuhi dengan syahwat. Ya. Oleh karenanya Nabi saw mengatakan, hufatil nafar bishahwat, bahasian neraka jahannam dipenuhi dengan syahwat. Orang kalau masuk neraka jahannam dia akan melewati banyak syahwat. Dia memasukkan dirinya masuk dengan syahwat. Wahufatil jannah bil bilmakari dan surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci seorang yang masuk surga dia pasti melewati perkara-perkara yang dibenci dia harus nafsu dia harus mencegah jiwanya untuk tidak mengikuti syahwatnya mengikuti nafsunya karena di dunia ini banyak sekali perkara-perkara yang lezat namun kita tahan diri kita untuk mensucikan jiwa tidak mudah yang pertama kita sucikan hati kita sebelum kita memperhatikan masalah amal jawarih kita, amalan tubuh kita. Yang paling utama kita sucikan jiwa kita, bersihkan hati kita dari kesyirikan, dari syu'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian su sucikan hati kita dari kesombongan, dari hasad, dari dengki. Ini perkara yang sangat penting. Sucikan diri diri kita. Ada pun orang, ya dari ria, jangan sampai dia beramal soleh karena ingin dipuji. Ini penyakit hati yang tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi Allah Maha Maha, maha mengetahui apa isi hati kita. Ada pun orang yang hanya memperhatikan tentang amalan luarnya. Kemudian dia perhatikan sholatnya, dia perhatikan puasanya Dia lupa dari memperhatikan jiwanya Maka sangat mudah dia akan Berubah satu saat Tadinya semangat sholat, tadinya semangat puasa, semangat bersedekah, Karena dia tidak memperhatikan jiwanya Tidak memperhatikan keikhlasannya Maka satu saat dia akan berubah Dia akan berubah oleh karenanya Seorang tak kala ingin mensucikan jiwanya Yang paling utama adalah mensucikan hatinya Kemudian dia persucikan amalan dia Dia sucikan lisan dia Maka dia telah termasuk orang yang kata Allah Kada aflahanam zakaha Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Waktu ada khabar mangsa ham dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini sungguh merugi. Orang seperti ini yang mengikuti hawa nafsunya, ya, menjadikan dunia tujuannya, maka dia apa yang dia inginkan dia puas puaskan di dunia ini. Dia telah mengotori jiwanya. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan di dunia ini cuma ada dua kelompok bagi yang masuk suruh, yang dua memasuk neraka dan ada juga dua model jiwa jiwa yang mensucikan disucikan oleh pemiliknya dan jiwa yang dikotori oleh pemiliknya tidak ada bagian ketiga, di tengah tidak ada setengah kotor, setengah tidak ada oleh karenanya, seorang kalau ingin mencari jalan kebenaran maka di hadapan dia ada orang bertakwa dan orang fajir, cuma itu, orang bertakwa orang fajir orang yang salah dan orang yang toleh ya. maka jangan dia mencari jalan tengah saya setengah, setengah baik dan setengah buruk ya. Ini, ini jalan yang tidak benar, jalan yang tidak benar. Oleh karenanya kita berusaha termasuk dari golongan yang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mensucikan jiwanya orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang mengkotori jiwa mereka dan hati mereka. Kemudian para hadis ini dah mati oleh Allah Subhanahuwataala. Setelah itu Allah Subhanahuwataala menyebutkan contoh suatu umat, ya, suatu umat yang mereka mengotori jiwa mereka dan mereka berbuat seenak mereka memuaskan hawa nafsu mereka. Kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahuwataala. Mereka itu adalah kaum Samud. Kaum Samud. Kaumnya Nabi Saleh Alaihi Wasallam. Para Allah menjelaskan kenapa Allah SWT menyebutkan tentang kaum Samud. Karena kaum Samud adalah kaum dari bangsa Arab. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Takkala Nabi sedang berdakwah di Mecca. Menghadapi orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dalam surat ini Allah menyebutkan tentang kisah kaum Samud. Karena kaum Samud adalah kaum Arab dan juga kaum Samud, ya. Bekas-bekas puing-puing dari rumah-rumah mereka masih ada hingga saat ini. Dan ini berita berita tentang kaum Samud diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tahu tentang kaum Samud. Kalau mereka, mereka adalah pedagang. Kalau mereka sedang berjalan dari Mekah menuju ke negeri Syam, maka mereka akan melewati dier Samud. Mereka akan melewati puing-puing kota Samud. Ya. siapa yang pergi ke daerah Tabuk dan melewati Khaybar Kemudian dia melewati uh, Madain Saleh Tempatnya kaum Samud Yang sampai sekarang rumah-rumah mereka Masih ada Sebagai bukti bahawasanya Ada umat yang pernah tinggal di tempat tersebut Dan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah samudu Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya Karena mereka melampaui batas Kita bercerita sebentar tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam Kisah Samud, kisah Samud dan kisah dan kisah kaum Ad. Ini tidak terdapat dalam Injil dan Taurat, tidak ada. Kita tahu Injil dan Taurat menyebutkan tentang kisah-kisah para Ambia, tetapi anehnya mereka tidak menyebutkan tentang kisah Samud dan kisah kaum kaum Ad. Hanya terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan kaum Ad adalah kaum Arab, bangsa Arab. Setelah Ad maka ada kaum Samud. Jadi kaum Samud datang masanya setelah kaum kaum Ad dan kaum Ad dibinasakan dan berita tentang dibinasakannya kaum Ad juga diketahui oleh kaum Samud. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Al-Araf kata Allah Subhanahu Wa Taala: Wa ilā fāmud aqāhum sāliḥah. Walla ya kaum ibu dhu'āha, ma lā min ilāhin qayru. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, Nabi Saleh alaihi salam. Yang kemudian Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jangan kalian menyembah selain Allah." Jadi rupanya kaum Samud terjerumus dalam kesyirikan. Dan sampai sekarang barang siapa yang pergi ke rumah-rumah mereka dari gunung-gunung yang dipahat, dia akan melihat ada apa namanya? pahatan-pahatan berbentuk kepala manusia. Pahatan-pahatan berbentuk patung-patung yang mungkin disembah oleh kaum Samud. Sampai sekarang masih masih ada. Kemudian kata uh, Nabi Saleh ya menyatakan dalam ayat yang lain kata ya Nabi Saleh, "Huwa ansha'akum Kata Nabi Saleh, "Wahai kaumku, sungguh Allah Subhanahu wa taala ya, telah ya, menjadikan kalian tinggal di atas muka bumi ini." Menciptakan kalian serta menjadikan kalian menguasai bumi ini tinggal di atas muka bumi ini maka hendaknya kalian beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala dan bertobatlah kepada Allah subhanahu wa taala. Namun mereka enggan. Bahkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahasanya sudah berlalu kaum ahli yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa taala. أنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا إذ جاء لكم خلفاء من بعد آدٍ وبوءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فأنبي صلى الله عليه وسلم هو كومكم. Ingatlah kalian telah dijadikan oleh Allah berjalan atau menguasai di atas muka bumi ini setelah kaum Ad dan kaum Ad telah dibasmi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibinasakan oleh Allah dan ini diketahui oleh kaum Zamut kaumnya Nabi Nabi Saleh dan Nabi Nabi Saleh menyebutkan tentang kenikmatan yang dimiliki oleh kaum Zamut kata Nabi Saleh. Tetapi dunia ini sulitnya kusura. Kalian menjadikan membangun istana-istana di tanah yang landai. Watan hituna jibala bumi dan kalian memahat-mahat menunduk dijadikan rumah. Jadi ini di antara keistimewaan kaum Samud, mereka bisa memahat-mahat gunung, ya gunung yang keras dan kokoh itu dipahat hingga dijadikan rumah. Oleh karenanya eh, para hadirin sekalian, kalau ada yang berkesempatan untuk mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Saleh, maka katanya mereka pergi ke Diar samut yang sampai sekarang masih ada dan akan tetapi dipagari ya Dan bisa melihat bagaimana mereka memahat gunung-gunung dijadikan rumah, dijadikan kamar, dijadikan dipan-dipan Dijadikan tempat untuk meletakkan mungkin piring-piring sampai sekarang masih masih ada Bahkan terlihat bahwasanya seperti ada kelompok rumah, satu gunung dibuat berapa rumah Kemudian gunung berikutnya dibuat berapa rumah Mungkin ini RT pertama, RT kedua artinya banyak ya Ini koronta. Hadhisinakohullah kata Allah kata Nabi Sallallahu Inilah onta. Ontanya Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh para ahli tafsir. kadang Nabi Sallallahu Alaihi berdawah kepada mereka, mendawakan tauhid agar mereka meninggalkan bentuk kesyirikan. Maka mereka mengajak Nabi Sallallahu Mereka mengatakan Sallallahu Kalau kamu memang benar utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Mengeluarkan dari batu tersebut seekor ontah Yang ontah tersebut ciri-cirinya begini Ciri-cirinya tinggi Kemudian warnanya demikian dan demikian, Dan dalam keadaan bunting akan melahirkan Maka Nabi SAW Mengingatkan mereka, kata Nabi SAW Kalau ternyata Allah mengeluarkan ontah dari batu tersebut Apakah kalian akan beriman? Apakah kalian akan beriman? Maka mereka mengatakan, kita akan beriman memang Allah bisa mengeluarkan kalau memang bisa keluar unta dari batu tersebut. Kemudian Nabi Saleh pun salat dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkan doanya tatkala itu, maka keluarlah unta dari batu, batu yang keras kemudian terbelah, keluarlah unta tersebut dengan sifat-sifat yang diinginkan oleh mereka. Unta tersebut tinggi, kemudian e, bunting menjelang kelahiran bahkan disebutkan oleh sebagian dalam riwayat, janinnya kelihatan di perutnya. Inilah Unta yang Allah kirimkan. Maka tatkala itu, berimanlah sebagian kaum samud kepada Nabi Saleh. Akan tapi orang-orang yang sombong tidak mau beriman kepada Nabi Nabi Saleh. Fakala al-malakul ladhina kafaru, faakala al-malakul ladhina stakbaru min kaumihi, bil ladhina stut'ifu, liman amana minhum. Ata'alamuna anna salihun, anna salihan mursalun minrabbi. Mereka mengejek yang berasal dari orang-orang kaya, mereka mengejek orang-orang miskin yang beriman kepada Nabi Saleh. Kata mereka, apakah kalian tahu bahwasannya Nabi Saleh utusan Allah? Apakah dia utusan Allah? Dia mengejek. Qalu inna bima ursi nabihi mu'minun. Orang-orang yang miskin mengatakan, kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Qala alladhi nastadbaru inna billadhi amantun bihi kafirun. Orang-orang yang sambung dan kafir mengatakan, justru kami kafir kepada apa yang kalian imani faqara naqata maka mereka pun menyembelih unta tersebut disebutkan bahwasanya setelah unta tersebut keluar kata nabi saleh fagaruha ta'kul fil ardh wa la tamassuha kata nabi saleh biarkan unta tersebut makan ya, di mana dia berjalan atas muka bumi makan terserah dia dan jangan kalian ganggu unta tersebut fayakhuzakum 'adhabun alim kalau kalian mengganggu unta tersebut maka akan turun azab yang pedih Kemudian dalam Al-Qur'an dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihi walakum syirbun yaumin ma'lum." Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat syarat. Ini unta yang telah dikeluarkan dari dari batu. Ada sumur di sana dan sumur itu tersebut sekarang masih ada katanya di di kaum Samud. Bahkan batu yang tempat keluar unta tersebut kata Al-Hafiz Ibnu Katsir masih ada. Batunya tersendiri yang itu keluar unta Nabi Nabi saleh. Allah, saya pernah ke sana 2 kali tapi saya tidak tahu mana batu yang keluar. Ontanya Nabi Saleh, dan mana sumurnya yang diminum oleh onta tersebut, saya tidak tahu, wa'alam bisawab. Tetapi, sampai sekarang masih ada katanya. Maka kata Nabi Saleh membuat peraturan, persyaratan, ini onta, ada sumur kalian. Onta ini sehari minum di sumur tersebut, kalian tidak boleh ganggu dia minum di sumur tersebut. Kalian minum besoknya, silakan ambil air dari sumur tersebut keesokan hari. Dan subhanallah, untuk ini diberi wajizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika dia minum dari sumur tersebut Setelah dia minum Maka penduduk samud Bisa mengambil uh, Air susu dari Sumber tersebut dan susunya sangat lezat dan sangat manis disebutkan oleh ahli tafsir dan cukup untuk kampung samut. Jadi sehari nontanya minum tidak ada yang ganggu. Kemudian hasilnya berupa susu yang diperah. Nanti orang-orang apa? Kaum samut. Besoknya baru kaum samut boleh minum dari sumur tersebut. Lama-lama mereka bosan dengan seperti ini. Dan mereka jengkelnya. Ini ontai ini kita ganggu kita. Kita mau ambil air tidak bisa. Harus minggu besok. Kenapa mereka sambung tersebut? Sebenarnya ontai tersebut memberi manfaat kepada mereka. Bukankah ontai tadi mengeluarkan air susu? Yang susu itu lezat dan menyehatkan. Tetapi karena mereka jengkel sama Nabi Saleh. Bahkan mereka pernah berkata, Ya Saleh, kada kunta fina marjuang qabla hadha. Atanhana, anak buru makana yak buru aba'una. Hai Soleh, kamu dulu itu harapan kami, dulu kamu, kamu tu kami jadikan pimpinan, tetapi kok kamu seperti ini, melarang-larang kami berbuat beribadah kepada sesembahan nenek moyang kami. Ketika Nabi Soleh melarang mereka berbuat kesyirikan mereka pun jengkel sama Nabi Soleh. Bahkan onta yang beri manfaat kepada mereka, mereka jengkel dan mereka hendak membunuh Nabi, eh, membunuh onta tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Syams Allah izin baca askohha, izin baca askohha. Tatkala bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Sehingga akhirnya mereka sudah jengkel dengan ontanya nabi Saleh ya ontanya Allah yang mengganggu aktivitas mereka yang seharusnya mereka tiap hari bisa mengambil air dari sumur ternyata diganggu sama binatang. Ini kurang ajar binatang ini, <guluh> ngarang alain kita. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh ontah tersebut. Maka yang yang pertama kali berdiri membunuh onta tersebut disebut namanya Qudar bin Salif. Ini disebutkan oleh para ahli tafsir Jumur mufassirin kebanyakan ahli tafsir saya baca dalam tafsir tafsir mereka menyebutkan nama orang ini Qudar bin Salif. Dia ini yang berdiri kemudian dengan sombongnya dia segera membunuh onta tersebut. Kata Allah idzim ba'atha asqaha, Kemudian bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Menunjukkan semuanya celaka. Semua kaum kamu celaka kecuali yang beriman kepada Nabi saw. Tetapi ini yang paling celaka. Dalam hadis ketika Nabi saw membacakan ayat ini kata Allah, kata Nabi saw, Famba asalaha rojulun azizun arimun maniak. Kata Nabi saw maka berdilah seorang yang seorang yang buruk, tapi dia adalah orang yang paling yang paling kuat di antara mereka dan orang yang terpandang di antara mereka. Orang yang memiliki nasab yang tinggi. Orang ini pimpinan mereka. Dia kemudian bangun, kemudian memotong ontannya Nabi. Nabi Saleh. Faqarura membunuh kontanya Nabi Nabi Saleh. Tetapi Allah mengatakan ibadah azkohah maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Semuanya dianggap celaka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Meskipun mereka tidak ikut membunuh membunuh kontanya Nabi Saleh, namun mereka setuju dengan perbuatan orang ini. Ini dalil bahasanya, meskipun orang tidak berbuat kemaksiatan, tapi dia setuju dengan kemaksiatan maka dia bisa terkena hukuman pelaku maksiat. Kenapa dia setuju dengan maksiat tersebut? Kaum Zaman tidak semuanya bunuh. Tidak semuanya membunuh ontanya Nabi Saleh. Tetapi, semuanya sepakat untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Setelah terbunuhnya ontanya Nabi Saleh, maka Nabi Saleh mengingatkan mereka. Kata Nabi Saleh, فَتَمَتْ تَعُفِدَارِكُمْ سَرَثَتَ ya, ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرٌ مَقْزُودٌ Kata Nabi Saleh, silapkan... Fiksaan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Nabi Salih Bahkan mereka minta Ya Salih Ya Salih Tina bima ta'iduna Inkuntaminal mursalin Mereka bahkan sempat sombong Kalau kamu seorang rasul Datangkan ancamanmu tersebut Jadi mereka ini sudah kafir Kepada Nabi Saleh Berbuat kesyirikan Isti'ajalul azab Mereka ingin azab segera didatangkan Kata Nabi Saleh Tiga hari Tak bisa sekarang Tiga hari Silakan bersenang-senang selama Tiga hari Setelah itu Nabi Saleh pergi. Melakukan kegiatannya, maka mereka tidak puas. Setelah mereka membunuh unta Nabi Saleh, mereka juga ingin bunuh Nabi Saleh. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kisah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la di Madinah kota tersebut ada sembilan orang yang mereka melakukan kerusakan dan mereka tidak melakukan perbaikan. "Qalu taqausu billah la bidaytahu wa ahlahu tsumma la naqulanna" Wiwalihi, Mashaitna mahlika alihi, wa inna la sawdikun. Mereka sembilan orang ini, mereka sepakat kata mereka kita bersumpah dengan nama Allah. Tak kau Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ini dalil bahasanya kaum Samud juga percaya kepada Allah. Karena mereka bersumpah dengan nama Allah. Sebagaimana orang musyrikin Arab, mereka juga percaya kepada Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan Demikian juga kaum Samud. Ya. Mereka percaya kepada Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan dan mereka tidak puas kalau Soleh yang menjadi nabi dan mereka menghajat nabi Soleh. Pengikut nabi Soleh orang orang miskin dan mereka menghajat nabi Soleh. Akhirnya setelah mereka membunuh ountanya nabi Soleh, mereka bersepakat untuk menyerang rumahnya nabi Soleh dan bunuh nabi Soleh dan keluarganya. Kemudian mereka mengatakan semua lanaqulamna diwalihi. Kemudian kita akan mengatakan kepada dari warisnya atau kepada kabilahnya Nabi Saleh bahwa kami tidak mengetahui tentang kematian Nabi Saleh wa innallashadiquna kami jujur jadi mereka sudah rencana nanti kalau kita sudah bunuh, kita bohong kita bilang sih tidak tahu masalah Nabi Saleh mati kenapa kita tidak tahu bukan urusan kami maka mereka pun berangkat menuju rumahnya Nabi Nabi Saleh kata Allah wa makaru makran wa makarna makran wahum la yas'urun mereka membuat makar kepada Nabi Saleh dan kami buat makar kepada mereka dan mereka dalam keadaan tidak sadar Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azab kepada mereka. Fanzur kaifa kana 'aqibatu alladziina zalam. bagaimana akibat dari orang berbuat zalim. Maka Allah membunuh mereka. Sembilan orang ini dibunuh sebelum turun azab kepada kaum Samud seluruhnya. Jadi mereka dilumat mati sembilan orang ini yang hendak membunuh apa? Nabi Saleh. Akhirnya kaum Samud membunuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga disebutkan mereka membunuh unta pada hari Rabu berarti masih ada hari kemis, hari jumat hari sabtu, hari minggu datangnya azab waktu hari kemis, mereka masih sombong dan masih angkuh, mereka bilang mana itu azab yang dijanjikan oleh soleh nabi soleh bilang, tiga hari tunggu, Silakan bersenang-senang selamat ta'ufidharikum zalatah ayam, Silakan bersenang-senang di rumah rumah kalian pada hari kemis disebutkan oleh al-hafibu Al kefir maka wajah mereka masih dalam keadaan bersiri-siri masih kuning wajah mereka malam pertama lewat, kata dia Hari pertama kata mereka hari pertama lolos kita mereka juga gemetar rupanya datang hari berikutnya hari Jumat wajah mereka mulai merah kerana sebelumnya mereka sudah lihat mujizat bagaimana onta keluar dari batu itu apa mujizat kecil, itu mujizat besar itu terus onta bisa susunya, bisa cukup buat satu kampung, itu bukan mujizat kecil mujizat besar, sehingga perancaman Nabi seorang ini sebenarnya mereka juga takut, cuma kerana sombong saja Karena sebenarnya mereka juga ketakutan oleh kerana pada waktu hari Jumat, hari kedua wajah mereka sudah merah, sudah ketakutan tapi malamnya selamat tidak ada apa-apa akhirnya besoknya lagi, hari apa Hari Sabtu, mereka tunggu dan wajah mereka sudah menghitam. Sudah menghitam, sudah saking ketakutan. Akhirnya malam lewat, sampai tiba hari Ahad, hari Minggu, di pagi hari. Kata mereka, kita lolos. Kita lolos. Tapi mereka masih gemetar, masih nunggu. Dan mereka menunggu apa yang akan terjadi, dan mereka tidak tahu apa yang Allah akan lakukan kepada mereka. Tiba-tiba terkalah matahari menyingsing kirim sayha, Allah kirim suara yang sangat besar dari bawah gempa yang sangat besar dan dari atas suara yang sangat memengkikan, suara yang sangat keras maka mereka pun meninggal, betul itu semuanya meninggal, tidak ada yang tersisa dalam satu waktu Allah binasakan mereka semua setelah itu Nabi Saleh melihat kematian mereka Rasulullah SAW berkata, "Kata Nabi SAW, kaumku, aku sudah menyampaikan risalah dari Rabbku dan aku sudah menasihatkan kalian, tapi kalian tidak suka dengan nasihat. Maka terjadilah apa yang terjadi. Para Nabi Rasulullah SAW, itulah tadi kisah tentang uh, kaum Samud yang mereka sombong dan angkuh dan membunuh ya, mojisat Allah yaitu berupa ponta, ontanya Nabi SAW." Kata, Kalaulah ibin baa'at ashkohha maka berdiri seorang yang paling celaka di antara mereka. Artinya mereka semua celaka, meskipun yang membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya, tetapi yang lainnya sepakat dengan perbuatan tersebut. Dan ini menunjukkan bahayanya seorang tidak melakukan maksiat tetapi suka setuju dengan maksiat tersebut. Ini bahaya sekali orang seperti ini. Fakaralahum Rasulullahi Nakkatullahi wasayyaha. Nabi Sallam mengingatkan mereka. Hati-hatilah kalian, jangan dekati ontanya Allah dan jangan dekati sumurnya minumannya ontah tersebut. Fakaz zabuhu Mereka mendustakan nabi Saleh faakoruhah dan mereka menyembelih ontanya pada alaihim rob buhun bizaam bimfa sawwaha. Maka kemudian rob mereka pun binasakan mereka disebabkan dosa mereka lalu Allah menyamaratakan menyama mereka dengan tanah wala yakhafu uqobaha dan Allah tidak takut dengan akibat tindakannya tersebut jadi Allah mengatakan padam dama alaihim rabbuhum bi Allah membinasakan mereka karena dosa mereka tidak mungkin Allah menimpakan musibah kepada seorang pun kalau tanpa dosa pasti ada dosa yang dia lakukan oleh karenanya ya Allah Subhanahu Wataala berfirman, Wala Asyabat Kum, mi musibatin, fa lima kasabat Aidikum. Baya fuan ketir. Musibah apa saja yang menimpa kalian, pasti karena nasihat yang kalian lakukan. Fa lima kasabat Aidikum, pasti karena perbuatan kalian. Nasihat apa, apa, apa saja musibah yang menimpa kita, baik kesedihan, baik sakit, ya. Baik, mungkin dililit utang, baik bahkan bahkan di istri itu juga maksiat yang kita lakukan. Anak-anak jadi bandel itu gara-gara maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya para salaf dulu mengatakan saya melihat dampak dari maksiat saya pada keluarga saya. Melihat pada istrinya, pada anak-anaknya Kenapa? karena maksiat yang yang dia yang dia lakukan. Awalan ma'sabatkum musibatun. Ya. Wakad asyabatum nislaika kul tuk annahaja. Bahkan Allah menegur hal ini kepada para sahabat. Para sahabat kata Allah, terkala mereka ditimpa musibah perang di dalam perahu. Mereka mengatakan annahaja. Dari mana kita dapat musibah? Kata Allah, kalau hulamin indi amfusikum musibah tersebut dari diri kalian. Dari diri diri kalian. Bahkan para sahabat generasi terbaik terkena musibah terkala di perang perahu karena maksiat yang pernah mereka lakukan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita yang tidak tidak jelas bagaimana status keimanan kita? Para sahabat yang luar biasa imannya ter, terkena musibah gara-gara maksiat yang pernah dilakukan oleh kalian mereka. Oleh kerana seorang jangan terlalu pede. Setiap terkena musibah oh, Allah ingin mengangkat derajat saya. Ya Allah angkat derajatku tapi kau terkena musibah karena maksiat yang kau lakukan, maka Allah berikan musibah kalau kau sabar derajatmu naik. jangan sebenarnya tidak punya tidak punya maksiat sehingga setiap terkena musibah dia bilang bukan karena maksiat saya tapi apa karena Allah yang kendera saya ini tidak benar seperti seorang harus mengakui bahawa dia memiliki banyak kekurangan, dia memiliki banyak kesalahan, dia tidak bebas dari dosa. Jika ketika terkena musibah dia sabar maka dia terhapuskan dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wala yakhafu uqubah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya tersebut. Wala yakhafu uqubah. Tiga pendapat di kalangan para ulama tafsir. Pendapat yang pertama, yaitu raya kafu kubaha. Si pembunuh onta ini tidak takut akibat dari membunuh onta. Ini pendapat yang pertama. Dia tidak takut akibatnya. Maksudnya siapa? Pembunuh onta ini, kudar bin Salif tadi. Dia tidak takut untuk membunuh onta dia, dia sombong, dia merasa dia akan selamat setelah membunuh ontanya Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad saja mengatakan, Allah mengatakan inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah Muhammad. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan ditimpa dengan azab yang pedih. Itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan demikian. Bagaimana dengan kita. Pendapat yang pertama, wasayun tidak takut dengan akibatnya adalah pembunuhan unta tersebut. Pendapat yang kedua, walaya khawfu qudaha dari Nabi Saleh. Nabi Saleh tidak takut tatkala unta tersebut dibunuh karena dia tahu dia akan selamat dari siksaan Allah. Yang akan di diazab hanyalah orang-orang yang sepakat dengan pembunuhan unta tersebut. Dan pendapat yang kuat yang ketiga ini berjumhur al tafsir memilih pendapat yang ini, walaya khawfu qudaha artinya Allah tidak takut dengan akibat apa yang Allah Setiap orang ya, yang melakukan sesuatu Melakukan pembinasaan Melakukan kezaliman Pasti dalam hatinya ada rasa takut Siapapun dia Siapapun dia angkuhnya, dia sombongnya Kalau dia berhasil di orang lain, dia bunuh orang lain Pasti ada rasa kawaca dalam dirinya ya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah membinasakan suatu kaum, Allah tahu mereka berat untuk dibinasakan. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda manusia yang jika dia melakukan kezaliman, betapapun sombong dengan akunnya dia, dia pasti timbul rasa khawatir dalam dirinya. Demikianlah para hadirnya mati oleh subhanahu wa ta'ala. Kajian kita tentang tafsir surat Asyams. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan dalam surat yang lainnya. Kalau ada yang bertanya saya, persilahkan. Pertanyaan pertama Apakah berbuat baik kepada kawan orang tua Sama dengan berbakti kepada orang tua kita sendiri uh, Di antara bentuk berbakti kepada orang tua ya, Adalah kita berbuat baik kepada Kawan dan sahabat orang tua kita Terutama saat kalau orang tua kita sudah meninggal dunia Kalau orang tua kita belum meninggal dunia Maka kita fokuskan kepada orang tua kita Teman-temannya nanti kalau ada kelebihan harta Teman-temannya nanti kalau ada kelebihan harta kepada ayah dan ibu kita Tetapi kalau ayah dan ibu kita sudah meninggal dunia Maka banyak cara berbakti kepada orang tua Di antaranya kita bersadakah atas nama orang tua Ini ijma' ulama' sampai Di antaranya kita menghajikan orang tua Di antaranya kita mengumrahkan orang tua Buat wakaf atas nama orang tua Di antaranya kita berbakti kepada kerabat orang tua Sesal-salah mengatakan al khola biman zidatil um bibi itu seperti ibu. Kalau kita berbuat baik kepada saudari ibu kita, tante kita, bibi kita, maka seakan-akan kita berbakti kepada ibu kita. Terutama kalau ibu kita sudah meninggal dunia. Kemudian dengan kerabat-kerabat ayah kita, Di antaranya berbuat baik kepada teman ayah kita. Ya. Dalam satu hadis disebutkan. Kasihin Nabi Nabi Dilbir di antara bentuk berbakti yang sangat besar, yaitu berbuat baik kepada wudiabihi kepada teman ayahnya, berbuat baik kepada teman ayahnya. Bukan terjadi disebutkan tadi di riwayat ini, sini oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'al anhu. Suatu saat Ibnu Umar sedang berjalan di atas ontanya, atau di atas kudanya, di atas tunggangannya, tiba-tiba dia melihat ada seorang Arab Badui berjalan, atau Arab yang tidak dikenal. Orang Arab orang biasa berjalan. Ibnu Umar terkenal, dia sahabat Nabi dan orang yang alim, ya, eh, dikenal oleh orang yang alim di antara kaum muslimin dan kala itu. Kemudian tiba-tiba ada orang yang lewat tidak dikenal, maka Ibn Umar segera turun dari kontanya kemudian dia melepaskan sorbannya kemudian dia pakaikan kepada orang Arab Baduyi tadi, kemudian dia suruh orang Arab Baduyi tadi naik konta dia jalan kaki saya antak kali melihat sikap ibnu Umar ini. Kenapa kau berbuat baik sama orang yang kau tidak kenal ini? Sorban kau berikan dan kau bersilakan dia untuk naik di atas ontamu. Maka ibnu Umar menyebutkan hadis ini bahasnya. Saya apa Rasulullah SAW bersabda di antara bentuk kebaikan lelaki seorang uh, uh, silaturahim. Aku akan mukhlalah Nabi saw. Dia seorang berbuat baik kepada sahabat ayahnya dan orang ini orang Arab Badui ini bapaknya teman bapakku Bapaknya temannya Umar. Bapaknya teman bapakku. Subhanallah. Jadi dia bukan berbuat baik kepada teman bapaknya saja. Tetapi anak dari teman bapaknya. Oleh, karena kalau kita tahu ayah kita punya sahabat dekat. Kita sampai sekarang meskipun anak kita sudah meninggal dunia. Kita baik sama dia. Dia akan ingat, oh ini anak, anak teman saya. Jadi apa namanya termasuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum Ustadz, kapan ada lagi kajian yang temanya manasik umrah sesuai sunnah dan fadha'il Madinah? Ini eh, biasanya saya sampaikan di musim haji, ya? di musim Haji. tapi mungkin satu saat sekali kita selingi dengan apa namanya, tentang umrah yang sesuai sunnah dan keutamaan kota-kota Madinah. Karena setiap tiga hari Anto sudah hilang, ganti orang baru. Setiap tiga hari ganti lagi para jemaah yang baru. sering. Allah alam bisa. Ada yang bertanya lagi? Hmm. Hmm. Uh, wanita yang sedang beruhram, berihram, berihram tatkala melaksanakan umrah dia berihram dari Bir Ali menuju Nabi SAW menjelaskan, 'Walatantakibul mawatul, walatalbasul kuffazin'. Seorang wanita tidak boleh memakai nikah, tidak boleh pakai cadar, dan juga tidak boleh memakai kos tangan. Tidak boleh memakai kos tangan. Yang lainnya kos kaki boleh, tapi kos tangan tidak boleh. Oleh karenanya wanita sedang berihram, ya, ketika dia berjalan dari Zulhaliwa menuju ke Mekah, maka dia lepaskan cadarnya. Yang boleh dia pakai adalah cadar yang dilepaskan dari atas Bukan cadar yang diikat Ini namanya nikob Cadar yang diikat yang kelihatan dua mata Namanya nikob itu tidak boleh dipakai oleh seorang wanita yang sedang ihram Tapi dia memakai cadar atau kain yang dilepaskan dari atas Yang bergantung tidak menempel kepada Wajahnya tidak diikat Itu tidak mengapa Itu tidak mengapa Dan tidak boleh pakai kaos tangan Kaos kaki tidak, tidak mengapa